Doncs avui donava inici una nova edició a la onzena ja d'aquest Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà i nosaltres amb el nostre company Guillem Plujà l'hem estat seguint durant tot el dia. Anem a escoltar ara doncs, el que eh, podíem sentir el, tots els protagonistes i tot el que podíem sentir durant aquesta edició. Eh, Matinal, tarda de ciclisme. I una primera etapa d'aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordà que transcurre via entre Castelló d'Empúries i Roses, amb 159,9 km, quasi bé 160 km i que s'enduia finalment el ciclista de l'equip Freud de supermerc Supermercados, Freud, Moïssès Dueñas, per tant doncs, Moïssès Dueñas ha estat al Líder. Ja el grup es partia a l'alt de perafita ben aviat, eh, després doncs, el pilot es regrupava més o menys a l'arribada a, a Guerriguella, després de pujar a la Bajol, doncs, que es tornava a partir ara ja sí el grup indefectiblement. Eh, Moïsès Dueñas arribava a la meta a Roses a dos quarts de sis de la tarda, amb cinc minuts quasi bé d'avantatge sobre el gran grup i... Eh, doncs era el qui eh, manava en aquesta primera etapa i finalment ha estat qui s'ha imposat el malloc groc al final de la primera etapa nosaltres que parlàvem amb protagonistes però també analitzàvem l'etapa amb el nostre company i amic Guillem Plujat del Girona Notícies i d'Ona Vilamalla anem a sentir el que comentàvem amb en Guillem Plujà Bueno, estem aquí seguint aquesta primera etapa del cinturó ciclista de l'Empordà amb el nostre company Guillem Plujà. Guillem, han passat els corredors de Peracita amb un grup de 10 corredors avançats amb més d'un minut d'avantatge sobre el gran grup. Explica'ns com ho has vist, Guillem. Bé, doncs, eh, primer de tot hem de dir que abans d'aquest pacífico ciclista nosaltres ja hi érem perquè en el nostre cotxe portem una urbanització, portem un pètol de color blau i una acreditació i a... nosaltres ja ens esperem en el punt més alt que era doncs, el coll de tercera categoria d'aquí a Perefita, han passat un grupet, tal com diu de 10 12 corredors, i al cap d'un minut i pico han passat un o dos més, i després el rest, que anaven una mica tranquils. Sí, anaven xerrant, no? Podríem dir que anaven, s'ho en calma, no?, els primers quilòmetres de l'etapa. Sí, però l'horari l'estan complint a Rescatable. Ara nosaltres què fem? Doncs pues ens anem contra direcció, es van cap a llançar, nosaltres anem cap a Garriguella, els esplerem allà a l'alt de Garriguella, i quan hagi parlat de Garriguella, que s'anirà en direcció a la Bajol, nosaltres tirarem, es tirarem per parlar nosaltres tirarem cap a Sant Climent i s'anirà a la Bajol i allà. Doncs, uh, Guillem, tornarem a parlar en tot cas després i ja doncs, al final de l'etapa per fer les oportunes entrevistes. Doncs això és el que comentàvem amb Guillem Plujà, amb, Guillem Plujà, amb el qual tornàvem a parlar, doncs un cop els corredors havien passat per la Vajol. Bé, doncs estem a l'alba de la Bajol amb Dani Pagès de Ràdio Vila Sacra. Jo soc Guillem Plujà de Ona Vilamalla del Géonotícies i els dos pues, estan cobrint la, la informació per aquests mèdics de comunicació. Eh, comentar que acaben de passar en aquests moments, mm, han posat el coll de l'Abajol de, de primera categoria, Tercera, cata... perdona, he dit primera categoria, segona categoria, i han arribat aquí pues, totalment repartits, eh, amb unes diferències que han solucionat entre els 3, 4 i 5 minuts, amb grupets petits, de dos o tres, dos o tres, dos o tres. Suposo que ara a la baixada es tornaran a ajuntar una mica, i continuaran doncs, direcció cap a, cap a Roses. En aquest moment estem a la meitat de carrera, just, i la, la... ara es direixen doncs, cap a la codilla de Sant Climent i Garriguella, i a continuació llençar i portar la selva per acabar Roses. Una cursa que, com molt veig tu, Guillem, eh, doncs està, siguin, en aquests moments, molt trencada, almenys eh, fins arribar aquí a l'Avajol, i el que sobta més, eh, potser, és la velocitat que porten, perquè és que, eh, si no l'ha gerrat, l'arribada rosa està prevista per dos quarts de sis de la tarda, i en aquests moments doncs, són quasi les quatre, i doncs, van sobre l'horari previst, no, Guillem? Eh, sí, efectivament, van, eh, van una mica més avançats l'horari previst, i la velocitat que van és incredible. Jo puc dir que ni els he vist, perquè estic intentant tirar fotos, i esclar, a puntes tires a tirar molt abans de que, de que passi, perquè si no, no els veus. La velocitat, tal com comenten el, els organitzadors, és de primera categoria. Doncs nosaltres que tornarem al final amb, una, doncs, eh, amb les entrevistes ja a finals d'etapa i amb un resum del que ha estat aquesta primera etapa, aquesta etapa que transcorre entre Castelló d'Empúries i Roses de 149 quilòmetres aquesta primera etapa de l'11 Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. Doncs efectivament al final de l'etapa nosaltres que hem fet les oportunes entrevistes amb el guanyador de l'etapa Moisés Dueñas era doncs un dels que parlava amb nosaltres al final de l'etapa. Anem a sentir el que comentava el malloc groc d'aquest 11è cinturó internacional de l'Empordà. Moisés Dueñas el qual sentirem ara mateix. Doncs bé, un cop ja ha tornat la calma aquí a Roses, irem... Aquest, evidentment, no era Moisés Dueñas. Moisés Dueñas el anirem a escoltar ara mateix. Doncs sí, si la tècnica, sembla que sí, ens ho permet. Rápido. Y sí, bueno, desde el principio hemos tenido que salir a por el corte que iba por delante. ...hemos conseguido alcanzarlo y bueno, pues ya había que, que ir a topear esta meta. Uh -huh. ah, una etapa difícil, ¿no?, con muchos repechos y bueno, que se ha cortado bastante, ¿no? Sí, siempre la primera etapa de una vuelta es muy es muy complicada porque nadie nadie controla, ¿no?, no hay un líder... ...y bueno, pues hay que estar muy atento a todos los cortes que, que se hacen y así ha sido. Se ha hecho un corte numeroso, hemos estado ahí...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 i gràcies Doncs això és el que comentava Moisés Duanyàs. Nosaltres que seguíem parlant amb protagonistes i ho fèiem també amb un Arturo Aguirre que el president de l'esport ciclista Figueres es mostrava satisfet per tot el que havia succeït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 Pues Arturo, muchas gracias y esperemos que sea todo un éxito los dos días que quedan. Muchas gracias a vosotros. Això doncs és el que comentava Arturo Aguirre. I nosaltres, que també parlàvem amb la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, eh, Carme Mas. Una Carme Mas doncs que reconeixia que... Uh, o felicitava la tasca feta pels membres de l'organització de l'esport ciclista Figueres i també, doncs, que felicitava uh, tota l'organització. Anem a sentir el que comentava Carme Mas, presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme. Bé, estem aquí amb Carme Mas, la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme. Com va aquesta primera etapa del 11 cinturó de cinturó de l'Empordà? Doncs bé, primer de tot és felicitar l'organitzador i felicitar sobretot els ajuntaments que aposten per aquesta volta i després, doncs, bé, la participació exemplar. Vull dir, sí que s'han quedat equips fora que volien participar, però, bueno, això és el ciclisme i, i crec que, bueno, una participació excel·lent i, a més a més, doncs, bueno, una cursa molt maca avui. Mm -hmm. Una cursa que s'ha trencat molt, aviat ja a dalt de Perafita s'havia trencat la carrera, era previsible, no? Home, penseu que, que, bueno, que venen corredors molt bons i, i que també doncs, hi ha equips doncs, que porten ja doncs, una temporada bastant, bastant treballada i que, i que això es nota, això es nota i que, clar, es trenquen. Hi ha gent molt jove, i ha gent no tan jove, però, bueno, arriba un moment doncs, que, que aquestes curses doncs, fan això, de, que es i, sobretot, en les pujades, doncs, es nota. Uh, des de la federació uh, s'aposta per curses com aquesta perquè... Finalment s'han perdut no? bastantes curses, queda la Volta, sí, la volta a Catalunya, eh, però eh, del nivell del cinturó ciclista no en queden masses, no? Mira, des de la federació s'està fent l'impossible perquè aquestes curses doncs, no desapareixin. Eh, va desaparèixer la Volta a Lleida, eh, intentarem doncs, que l'any que ve doncs, la puguem tornar a recuperar, la Volta a Tarragona estic segur que l'any que ve torna a sortir, la volta doncs, té les seves dificultats però no deixarà la federació que es perdi la volta com, com la, el cinturó de l'Empordà tampoc deixarà que es perdi. La federació sempre estant-hi i jo davant, doncs intentarem doncs, que aquestes, aquestes proves no desapareixin perquè és un referent pels més petits. Jo sempre parlo de la base, no? però la base si no veu aquestes curses les difícilment podrien tirar endavant. No, moltes gràcies, Carme. Gràcies a vosaltres. Gràcies, i també eh, parlàvem amb un corredor professional, ell està actualment a les files del cerveló Xavi Tondo, el tarragoní Xavi Tondo, que seguia aquesta primera etapa de l'11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà, una prova de la qual no guarda massa bons records per una lesió que va tenir fa aproximadament 10 anys i també ens confirmava el seu canvi d'equip a l'equip Movistar per la temporada vinent. Anem a sentir el que comentava Xavi Tondo. Sí, molt bé, molt bé. A més la carrera, el, el pas per Pere Fita de principi doncs, ha estat molt moguda. He estat a 3 o 4 llocs mirant la cursa, la Bajol també, que era el port més dur d'avui. ha estat emocionant, no?, tot el dia en petits grups i crec que el grup de 5 han arribat a davant, bueno, amb el Moïsés Duany una mica es, eh, escapat, doncs, bueno, són els que lluitaran victòria i amb el Sebas sí, estic segur que l'últim dia de els posarà difícil. El, el, el arribar de la primera colla ja portava més d'un minut. Sí, home, el, el Perafita ja a primer pas que s'ha fet rapidíssim i, i bueno, ha marcat la cursa d'avui. Bueno, explicam una mica, eh, Xavi Tondo, aquest final de temporada, doncs, eh, com l'encara. Bueno, ara he tingut tres curses a Itàlia, d'un dia, la setmana que ve. Però tot pensant en el Giro de Long Barri el dia 16 d'octubre, que és un dels objectius bueno, l'objectiu de final de temporada. Uh -huh. Però arribar bé, però bueno, serà complicat. I també doncs, un Sabi Tondo que té records d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà, tot i que aleshores no portava aquest nom, no gaire bons, no? per una caiguda que vas tenir. Bueno, sí, ara fa, aviat, serà 10 anys que em vaig tancar el fèmur, no? però bueno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 Doncs, eh, de veritat, necessitem moltíssima sort de cara d'aquesta propera temporada i aviam, doncs, si podem veure el nom de Xavi Tondo a la més alta de les grans voltes. Moltes no gràcies. Xavi, una pregunta. Tu m'has engecat la vedella? Sí. Sí? No passa res, no? No, a mi no va passar res. No, no, no, va doncs molt bé. Moltes gràcies, moltes molt eh? gràcies a vosaltres al nostre company Guillem Plujà doncs, que li demanava per la carn de vedella doncs, per la polèmica que hi ha en els darrers dies amb Alberto Contador i nosaltres que al final de l'etapa fèiem el nostre particular resum del que havia estat eh, o del que ha estat l'etapa d'avui doncs bé, eh, un cop eh, ja ha tornat la calma aquí a Roses, Guillem, eh, ha estat una arribada espectacular, eh? un, un corredor que ha arribat eh, destacat, Moïse Esduanyas, que està aquí, s'ha endut el premi final, Malloc Groc, en aquest cas, eh, i sembla ser doncs, que és un dels candidats eh, a guanyar aquest eh, cinturó ciclista a l'espera del que passi a l'etapa de demà, l'etapa reina, una etapa entre Sant Joan de les Fons i la Junquera. Eh, com has dit l'etapa, Guillem? Mol ràpid, ha molt ràpid, s'ha treballat molt, hi ha hagut eh, unes diferències que estàvem comentant ara pel president de, del cinturó ciclista de Figueres, que hi ha una quantitat de corredors pues, que són ja que professionals, després els altres pues, que, que no són, i la diferència que ha sigut l'arribada, que han arribat uns quants primers, 10 disputaran el títol, i els altres que queden, doncs, ho tenen una mica difícil perquè hi havia un marge entre 10 i 15 minuts de diferència. Demà fa pinta el que parlàvem, no?, de ser una etapa amb moltes estratègies, ho comentava de fet el, pre el president de l'esportciclista Figueres, del Olguirre, que demà pot ser una etapa d'aquelles que fan època, no? Sí, de fet sí, perquè hi ha colls molt importants, però també hi ha molt, bastants quilòmetres fins a arribar a la Junquera que no són tan complicats i jo crec que es marcaran bastant bé. Uh, aviam, el que passarà, serà una etapa, doncs, la reina, una etapa reina que, que, que serà interessant de seguir-la. Uh -huh. Doncs així ho farem, seguirem l'etapa aquesta entre Sant Joan les Fonts i la Jonquera, doncs aquesta segona etapa de l'11 Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. Doncs una segona etapa, com dèiem ara amb el nostre company Guillem Plujà, que es disputarà demà dissabte 2 d'octubre entre Sant Esteve d'en Bàs, no Sant Joan les Fonts i la Junquera de 170 com 3 quilòmetres quasi bé 170 quilòmetres i mig els que tindrà aquesta etapa la sortida prevista de Sant Esteve d'en Bas és a la una del migdia l'arribada a la Junquera a prop de les 5 i quart per tant doncs eh, demà que nosaltres seguirem informant d'aquesta nova etapa del cinturó ciclista internacional de l'Empordà